وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصلح الحديث كتاب الله ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم حين شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد Fërëndrimi të konë vetëm Allahut të madhërishim allahu Salavatet bi Muhammetit sallallahu a aleyhi vësallem Bi shoktët i dhe Ata që e pasur me të mirë ndërjën ditën e kiametit Tema Hyrbe sëqme Në të flasim bi Krizen e mendimit në umetin islam Kriz E cila Mas shumë ti u koshton muslimanve Në kohën e sotit dhe nëse Muslimanëve u ka kushtuar gjatë historisë, nëse njeriu merr në me lexhue diçka, u ka kushtuar kriza mendore. E vërtetë që në momentin islamtë muslimant në kohën e Sulltit mungon imani. Mungon sjellësia. Mungojnë shumë sende, më po pri, sendeve më të mëdha që mungojnë. Dhe prej sendeve që duhet më shumë ti kultivoj na muslimant, është mungesa e mençurisë apo mungesa e njerëzve të menqur në vende këj që ku i vendosin sejndet muslimat kjo në mungon me të madhe prande dhe konsiderohës është kriz dhe të të gjithë ata njerëz bire, një numër i madhe i njerëzve edhe që përkacohën e islam edhe sejndet që i ka në bot nëse i merë shembujt aktual në kohën e sotit e shese e shese me të madhe mungon kjo Andaj Allahu Jellaluhu, kur ka fol kur ka fol për punën e mençurisë. Ka thënë Allahu Subhana ve Tekal Qur'an: "Yu'til hikmeta man yasha". Allahu është ai i cili jap urtësinë dhe mençurinë kujt kujt don për njerëzve. "Wa man yu'tal hikmeta faqad utiya khayran katiran". A kuleta jep Allahu hikmet, urtësi dhe mençuri, faqad utiya khayran katiran. Allahu ka dhënë hyrë të madh. Andaj lasa do t'na, ne kohën e sodit të eksponojmë, të prodhojmë Të nxjerrim njerëzit e mençur dhe t'i japim përparësi mendimeve të mençura, nga se ato mendime të mençura në historinë islamet çdo herë u kanë dhënë përparësi muslimanëve. Dhe kjo është një ligj prej ligjeve të të Allahut subhanahu te ala n tokë. E kush prej njerëzve i përdor një të mençur, me të vërtetë, fitoria është alati i tij. Me të vërtetë, fitoria është alati i tij. Në në 200 vitet e fundit Prej kohës e revolucionit franqes, në kone kapitalizmit sot, e shohim se me t'holla, me pare, blehen njërët e menqurë. Sa që kanë ardhë në botën arabe, s'pohim e folë për, për të naktu, se dhe të nashë është u njëtë, në botën arabe, kanë ardhë përëndimorë, u kanë hapë universitetet, që, të cilat universitetet e maherët i kanë pasë muslimant, u kanë hapë universitetet, me emët ndryshme, përëndimore, Dhe kanë shkuar njerëz, i kanë marr disa prej nxënësave, magistratura dhe doktoratura, dhe u kanë dhënë informata, të cilat informatau edhe hiç në botën. Ato informata janë edhe mençuri. Edhe janë për paqësi. Dhe çdo herë njeriu është një hap apo dy apo tre apo katër dhe pesë, dhe është meselë tjetër puna e Islamit dhe vërtet është se Islami do të ndaljen, apo do të ndaljen Islami me nënhijen e disa njerëzve të cilët janë mençur si kur që ka pas në isërë një islam dhe dhe dhe dhe dhe musliman të menqor dhe si kur që ka pas musliman budal të qmendur një ashtu të cilët kanë bo vepra të cilët vepra vetëm se i kanë deviju musliman si kur që ka adhë nga penha meri sallallahu aleyhi wa sallam për khabarist të cilën vepër ka shumë prej njerëzve në kohën e sotit edhe që e bojnë që ka thonë sallallahu aleyhi wa sallam i luftojnë musliman dhe i lojnë Nuk kanë pas men Kjo të regon se ata kënë lezul i brinë Allah Ota ma se kanë marrë vash Edhe në kone sotë të vlazër Rastet shumëta që i kemi nga muslimant Kriz e madhe Kriz e madhe Tëkë muslimant Prej ma të mdoj edhe është Ku gjenë mendime Mendime ku vendosin në muslimant Të cilat bazohen në vazhdimësim Në emocione Athu vallë vlazër Allahumë subhana vë tala Neve në ka krihu emocione دا شو شوري ادا اوريتي اڤا ناك اكريو الله جل وعلا ايناتين نايك اكريو الله سبحانه وتعالى نيروزن اذا تنجاشمه مي بو كوسا ننه نو نايك افال الله نيف نو نايك اذن الله سبحانه وتعالى پر مي جيكوما تو پر نايك اذن منديان انا انزلناه قرانا عربيا لالاكم تاكلون قران انك ناس بيت نجونا رابع عرب يقاتون الله جل وعلا لعلكم تعقلون دشتت لوجيكالي دت مندالي لا الله نيف نايك اذن منديان Edhe imanin, porta kontrollu emocionin. Porta kontrollu mendurin, sikur ti ka thon Ibn Xheuzi rahimahullahu ana librin e vet. Rreth nukafelinve, rreth njerëzve gafila, indiferent dhe budall, e liber budalt, thot, neve, dhe dhe ka një libër për budallt. Sot çdo njeri prej neve, do të thë vërtetën e psikologjisë, ka çëndrime budalleske. Asnjëri prej ne nuk më thon, nuk më thon se 100% është i mirë, ka çëndrime katastrofë që i bën sikur fëmijëve. Tamam, ekzistojnë to, ama nuk kuzëm kur një herbësimtari me nervozme veprua. Prandaj sallallahu alaihi wasallam pas ka thonë hadith, "La yaqdi al-qadhi hina yaqdi wa huwa ghadban." Nuk qamunsi, nuk lejohet të mëxhykojë kadiju në Islam, që është personaliteti më i lartë në shtetin Islam, kadija. Që shpësharmur më dukon për mi xalifun, ndonëse sele. Ta nuk mund të mëxhykojë kadija kur tet nervozai, kur është nervozai bodallosh. Kjo është më shpjeguar thjesht. Kur të është nervoz ai, nuk ka më hiç. S'ka më. Është musliman, të muslimant. Çdo njoni prej neve është i obliguar, në shoqatë familjes, në shoqatë xhamatis, në shoqatë të Islamit. Nuk guxon me xhikue kur një herë në moment nervoze. As nuk guxon nuk guxon me xhikun në momentin kur ai ka këshilltarën e vet nervoz edhe ai e mush vetëm o si kur që ndodhë të na, në shumicën e rastëve nga si kur inka, po si kur gotat, shprastave vjenë dikush me namush neve namush të neve me senet mira, super, po namushin në shumicën e rastëve me senet negative ku njerëzit gjatë transmitimeve të lajmeve ti kalzhin edhe emocionet e vetë a nuk ta kalzhin në gjarje, në si në gjarje ti tregunj edhe emocionet i tha, e boni, foli për ti keq ta ka shononën, ta ka bo këta ta ka bo këta, ta ka bo ata edhe në atë moment më d Edhe dihet çfarë që çëndrimi merr njerëzit. Andaj vëllazat, kjo është krizë e madhe te muslimantët. A ka në umetin islam të musliman njerëz të mençur? Vallahi ka. Ngaqë Allahu subhanahu wa taala nuk e ka lekët umetin pa njerëz të mençur. Madje ka njerëz të mençur shumë më shumë se ti që jo besimtar. Mi po janë dy politika këtu. Në muslimant ai japim përparësi njerëzve të mençur e të tjerë sa japim përparësi njerëzve të mençur. Ranaliteti është i kundërt të vëllazë. Në kohën e sotit bashkëqëndrorë që na jetojnë Të kjo besim tartë, të këpërëndim hortë, pare ipën për njëse menqërë, paguon, më të madhe. Nëse banë letëm një analisë, dëvogën, në Amerikë, krimet e psikologjisë, eksperimentit për psikologjinë, që flasim për natyre në jirit, apo të cilat përdore në kohën në sotit prej shumë institucioneve botërore, se si mi kontrolu njërzien, ajo landu shë psikologjia, Atje janë më të pagumët në Amerikë Do shte e shku një libra 10 vjetë Apo 3 vjetë Janë libret më të pagumë atje Me miliona paguan Libret best seller Më të shitora janë që të libra Në bot A thupë se Se e blenjë njërzit Blenjë me pare Shkon dhe e blenjë me pare E cila kulturë nuk ote na Edhe e shkup akant e muslimant kjo Vëllohi akant tjo Të muslimant Se se sahabi ju i pengamerit Sallallahu aleyhi vësallem Ka shku një hadith të cilë një Jabiri radiyallahu an ka shkou prej Medinas deri në Sham, një hadith tjetër ne ka ditë, i përkasin sunetit e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pas zinxhir të lartë. Çka ka zinxhir lart? i lartë? Me stilin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti vetëm një person. Mos të jenë 2, 3. Nga se sa më shumë u bë, më i ke sa dhithë është. Nuk është më tamam. Ather ka shkuar e ka lip një hadith Jabiri radiyallahu an, atash kthye. Ska hias mrena. Kjo ka qenë të musliman. Me mordeve, ni muj dit me hec. Në përshkretin Me shku me marr një hadith Të pejameri sallallahu aleyhi wa sallim Edhe në këtë mënir i kanë bële Edhe i kanë pas njësë të menqur Andaj Pas dhekis pejameri sallallahu aleyhi wa sallim Kjo kriz vetëm se ka filut bot Ka filut kriot Mi po ki pas bura o lëzër Ka pas musliman Ka pas Amr mën e Khattaba Ka pas Abu Bakr as-Siddiqa Ka pas Othmana dhe Aria Radiallahu anhu me gjmajin Të cilët i kanë afru njësë të menqur Ed Birr ya bassit, dhe arjë të pejamares sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri prej njerëzve më inteligjent në Medinë. Njëri prej njerëzve më inteligjent prej sahabeve, edhe pse ka qenë i vogël. Andaj, kadosh ahbar min khattabi te bin, kadosh Umere radiallahu an te bin sahabet e të Bedrit, të Vetrit, se kish gjali më të. Edhe se këtë duhet më afrua edhe është ndoshta më i dishim se jo. Edhe duhet më afu, edhe pse është i vogël. Atën shumë i vogël. Ka qenë tinejet Natmotion e sodit që bën mohabet, ka cin tin e gjerë, ama ka cin e menjësh. Zanor në khatabi ka pas marrë një semencë menjësh. I ka dashur një semencë menjësh, i jan dashur një semencë menjësh. Andaj në fjalën e vet të njëjaur ka thonë, puna e mendimeve dhe të të mençura. Puna e mendimeve të mençura, sikur puna e konopit. Me pas një konop, e pas dy, me pas tre, allo mbi risht. Kësu ka thonë në mendimet. Nëse jeni zar dikon me ta cit një konop dikush, ai është jeta për ty. Në sodit për dikan as një konop i thjeshtë e kurjohet në pazar kushton 80 dinar ndoshta. Ama padrikan kushton shumë aj mendim, nga se e shpëton jetën një ummeti të Islam, një mendim i vërtetë. Do merru li khatabe ka afrua dhe ka dashur të i sprovu sahabe ka thonë, çka është koment i fjalës Allahu subhanahu wa taala idha jaana sullahu wal fatah. Çka lezu pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam këtë surë, pra ishur me fundin e suratun Nasr, që është në fund të Kur'anit, më në shpejtet, ku Allahu jallahu ala i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam kur vjen çlirimi. Kur vjen dhimma Allahut والفتح رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا تيشوف نيرز لوكا حين ديننا اللهوت تورما تورما تسبح بحمد ربك واستغفر ثلاث ماضريا زوتينتان ذا كركا فالي بر زوتينتان انه كان توابا قص الله واستبرنوسي بنديميت شكون كومنتي هاد الايتي اكسي سوره نيرز كون فان كور كار ارث اسلامي و يان يان غريت مسلمانات كان حين فينا الله فيال نيتها فكتيكست Ka than Ibni Abasi, në kapit, amërëm në këtë topi ka thënë qëka është Ka than Ibni Abasi, radjallahu anhu ma Ka than, Allahum subhanu wa ta'ala ka dasht me të regu Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam se të ka rëzhekja Andaj lakë të madhore Allahum dhe bani stikfar Në fund tjetër së du shme bani stikfar Mas në namazi që ka thina, estakfirullah, estakfirullah, estakfirullah Mas një dhejpër të madhë që ka bëhë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Allahu njëllala ka dasht me i than, ardh e Atë vonllahi un nuk e di ndryshë vetëm se sikur si thotin Ibn Abasi. Kjo është në tefsir. Omar Am ibn Khattabi ka thoshë me i bëu musliman të ditur të menhur. Razzaq. Bomi rajt me konë sëudit. Në xema, <coughs> në nivel të të shtëpisë. Në në në nivel të domacin llokut. Nëse e shohim njërin më të vogël ndoshta, ai hap ja domacin llokën shpe, vallahi si hapin. Po flet për shumicën, nuk po flet për ato të veçantë. Në nivel të xemauteve, kur e shohim një dialogsh Që është i mençur, Zadin, edhe, edhe ka vizion. Ishë sendet. Nuk merret me tragin e leprit, po merret me leprin. Çfarë çfarë thot, thot ku është lepri? Nuk dasën shumicën e rasteve në në zohërna më brapa. Zohërmina me tragat. Zohërmina me shenjat e leprit, çeku janë shenjat, çeku është lepri. Skanë me tragat. <coughs> Ata duan të më danojnë nazar. Ne vallahi kjo është për xianës. Për tradhisinë te dhinit Allahut, edhe pse ka mundsina shumicën e rasteve i bën asendet pa vetdië. Vallahi kjo është tradhë. Efesallahu subhanahu wa taala kornanu kimunsina nje nit prej njerve veçerisht i mensur me me çarrath me, me, me es përpara andaj në luftën e Motos kur edhe Khalid ibn Walid radhiyallahu an dhe e mor Emir Lokun prej muslimanëve pas ranies së tre komandanteve nuk thon musliman gatrast pse e mor Khalid dritë ikon islam a kjo ndodhën a Allah zot vallahi ndodh kjo kjo an shqip kjo an ballkan kjo është në bot dhe çdo herë i dje njerzit po un jam i ulzuam prit në dhjetëse kur ubaki Kur do ulke? Wallahi Allah ja stay. E dijeni sa ai personi cili ka oksillosirsi? E ardhmja ti personi nuk është mir. e mirë. E ardhmja ti xhamati nuk është mir. e mirë. E ardhmja ti grupi dhe familja dhe domacinë lloku nuk është e mirë. Ës katastrof. Nga se këy person shtiyet në Katerina Allahut. Këy person shtiyet me njerëzi që Allahu xhellahu ala i ka dhënë performansa dhe nuk mundu është moshtimi ato njerëzi, por e kundërta është. Në momentin Islam, në ashtenç çdoherë kanë pas vent, sikur që, që i ka thon ai plaku aty djaloshit që e kam përgatit për majestarëm Allah qëllual e ka bërë për shahidave ja abu nejë, entë ljome afdhalu minni o birjem, të jesot me mirësone o birjem, të jesot me mirësone nëse shikojnë për jamerin sallahu aleyhi wa sallam me sahabët e vetë, nuk ka pas Oxford as Harvard në të kohë mirë po nëse e marrin administratën rendin që e ka pas Muhammedi sallahu aleyhi wa sallam zdo njanin pëj sahabive të ngatë që e ka pas e ka pas për një pun Muham o kan udhet suprem i muslimanve i dërgumi Allahut ne sa e shohim si i pas ka marr mendimet alei sattollallam si i pas mar ka marr çndrimet muhamedi sallallahu alei ve sellem e shohim se çdo njeri pe sahabive ka pas për diçka ka pas sallallahu alei ve sellem arhamu nasi bi ummati abu bkr njerë më i mirëshëm për ummetin tanë është abu bkr edhe njerë më i diheshëm në ummetin islam kono abu bkr andaj kur kan ardh rastet më kritike në ummetin islam për mendime Abu Bakri qoha. Aka pas rast makritik kur të dalin prej dinit të Allahut subhanahu wa taala 90% për ditë. Dhe kjo është demand për disa njerëz i në kohën e sotit, të cilët prej emocioneve ku flasim për çështjen e muslimanëve dhe dojnë dëshirojnë më zërm mëajt njerëz në Islam, kjo ka ndodhur në fillim kur ka ardhur mesazhi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, madje gjatë jetës tu vdek Muhamedi alayhi wasallam 90% i njerëzve që janë përkatësun i Islamit kanë dalë për limit islamier a shënafto dikush prej nga këti këto statistikë. Përtore statistikën në sire. Lëreni nektarin e volosur gjenetit dhe pardoni statistikën. Statistikë ka një lond e rregull e sodit. Apo konë sire vetas në shërdhën krije me këto sondazhet. Amë këtu nëse e përdort sondazhet edhe statistikën për në Islam kanë kanë me dhënë rezultate shumë të çuditshme. Sa muslimanë kanë në Haxh e ta weda? A dini? Nichin në 124.000. Në Haxhën e lamtumiris, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem janë kanë 124.000. Sa so, njerëzit duron për dinit e Allahut pas asaj fitne, Thot që so, pas fez, pramenu, pas fez, të cilë e ka Islami e Ibn Taymiyyah rahimullah, mbi nëse njerëzi sa pas ka ndal për fes, 80%. Muni me parlament, top tan pas ka ndal për fes, 80% të muslimanëve që janë përkatsuar në Islam. Me ne të njoftimi e Islame përkatësimi e Islame me pesë vakte namaz, do të thotë nuk ka pas në koha sa vë njerëzi që s'kan fal namaz, paske ndal për dinit e Islam. Edan katrast Kjo ka qen kritike për muslimanët. Abu Bakr as-Siddiku ka çndruar me mendimet që i ka pasur. Ka çndruar me mendimet që i ka pasur. Një person i mençur i ka nxjerr për llocit të gjithë muslimanëve. Abu Bakr as-Siddik, radiyallahu anhu. A ne kur për menë të Abu Bakr as-Siddik, për menë të Imam Ahmed rahimehullah, kanë thënë të tort islam, Allahu e ka ngrit dhe ka përforcuar këtë fetë Allahut me dy njerëzi, me Abu Bekrin në ditën e Riddes, kur paskan dalë 80% i muslimanëve nga feja e Allahut. Mund jem para mendu 80%. Nëse janë 100 persona në xhami, Të edhëtë personët dolin për fesë Jo me dolin prej gëmisë, prej fesë dolin kretë, kompletë Jambo murë të të dinë, qafira jambo, renegati jambo Nga të cilët nuk meret asë gjizja Nga të cilët nuk meret asë gjizja, asë lë brejshë, asë kur gjohiqë Për luftonë ato njerëzë që ben rridde Nga feja Allahu Subhanahu Teala E bu baki pas kanë qënërua Dhe ima Mahmedi në ditën kur njerëzit janë ndikun nga filozofia Përse për me në vlasër punë te muslimanë. Ngase kur kanë pas krizë muslimane të mendimit, që kanë qenë muslimanë. Kur ka kur ka arrit niveli i krizës e më e më të shtuante tek muslimanët, kanë filluar muslimanët me përkthimi librave të Yunantit. Kan filluar me përkthimi librave të Aristotelit, e Plotonit, e të tjerëve më të madhë. Edhe masnikoje janë dashuruar ato libra, edhe masnikoje kanë mbot musliman ata filozofët. Masnikoje çato mushrik. Dhe sikan musliman i kanë mbopënga marr. I kanë konsideruar për një pega marr. E përmend ta që kë, që kë, që jo Shekhulli islami me thimi, Rahmahullah, në librin, durru, ta ardhulli, akrihu, në këll, se prej musimani dhe kanë fillu me mendu se Aristoteli e kom pegamer, se filani prej Platoni e kom pegamer, madje ka pas prej njerëzë që në prekatsun islam, kanë fanë për të filozofë, këto kanë qenë matë misë e pegamert, pëse? Këto pegamerin vete pasë kanë përfitu të menë që shumë zotë, e pegameritja pasë ka dhënë allahu. Vet ngjajshmi prej seneve, nga se këto sene kanë ndodhur, ndodhin tek muslimanët kur na kanë kris. Pavarësisht, kur nasi japme për parë si njerëz të mençur ton çikina, a kena nëmë të islam, ballë njerëz të mençur, atë do të dashurohemi në mençurin e parëndimit. Këndotë muslimant. Je i gatsh që me hongorvetin kret. S'ka lirë, ne të bëh at hasmi. Le të bëhet papa. Le të urëcin tiert. Le të mban mençur tiert. Le të dashurojmë musliman mendi me hoja, ama jo ti. S'kuqson kugjë. Emrin musliman Hasan dhe Husejn e pas Zgodzan as njëher Abdullah me pas emrin Jo, zgodzan kur njëher me do mendim Djeni se lufta ma e madhe e muslimanve Gjatë hisoris Edhe në kohen e sodit u bat Në vazhdim si musliman Zvetje kanë luftën Së po flasë për jasht Asë se njës të menqër nuk godzin kur njëher me gjikue Zdoher mire në vendimet Parinat i tikuina Zdoher mire në vendimet me revanshizma Zdoher mire në vendimet se 7 thenantën Në kasha filani edhe unë të mija këti d do më akthi më as 30 vjetë, ka 30 vjetë. Pa atëtera kam jaqti aty. Edhe krijuan mendimet e ina, inatosjes, mendimet e revanchizmit. Mendimet e ku njerëzit janë ngatshur me ka lufta e tretë botërore në mes të, të muslimanëve. Vetëm më vetëm ai mendimi vet shkoi në vent. Vetëm më vetëm ai qefi vet. Andaj muslimani nuk guxon më thon kokën e vet më shira, por duhet në vazinë si vëllazër. Me uba për njerëz që kanë frik Allahu subhanahu wa taala dhe mja u dhon mundsi njerëz të menjëherë në emrin e Islam. Njerëzit nëse ndoshta janë drejt A do më drejt, të them qartë, të menojë inteligjent era tek fjalët e vëllezër, ata njerëzit të cilët harxojnë kohë me libra. Ato njerëzit të cilët harxojnë kohë me libra me informata, nuk është e njëjtë njoni i cili lexon vet libra dhe njoni i cili ka lexuar një parafon, nuk janë njëjtë këto. Nuk është e njëjtë njoni i cili është i dashuruar në libra, në vështirësi i ndjen këto, nuk është e njëjtë njoni që e njeh historinë dhe nuk e njeh historinë e vëllezër. Ma në vendime të musliman do të thotë ti nuk e di historinë. Çikoj si mundsimi madh një vendim për Ummetin Islamik dikush nësa në të jemi këngë histori. Kjo ndodh në kohën e së të muslimanëve vëllezër. Prandaj, në Ummetin Islamik pas ka pas 20 meshër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si i pas ka afroe. Sikur Khuzaimi ibn Thabet, i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, O i dërguariumi Allahut, a është ky vënë në luftën e Bedret që Allahu të ka mësuar tyë mund dal tu apo strategji e luftës? Ka thënë sallallahu alajhi wasallam strategji e luftës. Atëra për strategjitë e luftës me gjithë hejbetin dhe burnien që ka pasë Muhammedis asëm dhe respektin që ka pasë ndaj ati, ka thë një Rasullah. Ujin në luftën e bedrit, mere për veti. Ndërsa mpusin mushrik që do të ndalen, që ti dhej. Edhe kanë kan pasë ujin muslimant, janë ndetiru në luftë më ardhë mushrik në pi uj. Andaj edhe i vrami i parit tëre ka qenë uj. Dhe kjo ka qenë fitoria në muslimanve. Nëse kështu fitohen sendet, edhe në këtë mënyrë, Mençuria e aktsipabiot pe amirs Allahu sallam, nëse rastet shumë të dha që muslimanët kanë pas, kanë çë vendimtare. Nuk ka çën numër vëllazë, në shumicën e rasteve, ne kat sistemin demokratik sot çka ne arritna, apo në sistemin e rënave sot, i shohna me numra, me vjufsa, ah paska çkaç për cielsi, paska çkaç fonsa, paska çkaç qkacë... kurzo shta j. Pandaja kanë kriju shëshritë veta debile, sikurçi i shohna nëm përndem, shëshritë debile kanë krijuar Ama tiçi vendosin sendet, janë super inteligjent njerëzit. S'zbamë nga hokin. S'zbamë nga hokin. Ja njerëz super inteligjent, jo inteligjent, super inteligjent, njerëzit mençur, gjatë të cilana nuk nuk e janë të muslimanë. Kur flas për muslimanë, flas për njerëzit të cilët e konsideroim veten se janë kaimok i muslimanëve. Spohime me, me me fol për të tjerë, ndrrapa. Spohime fol për kvaso musliman, pa musliman të rëndëshëm plot. Spohime fol për partia që më bën një tash me fol për partia, katastrof janë këtë aspekt. Dhe të strofi në këtë aspekt I shethe ata Se ti kije gjdo her Në gjdo vend Gadafa Ka mos i ki Gadafat Në gjdo lej partije Gdo lej grupje Gdo lej gjemati Gadafa të ndryshën Ando të vezër Pa tjetër Duhet mi marë Një studiu këtë sine Edhe mi dhëmë për parësijit Super intelligentve Në umetin islam Në ndësa i kemi ato Edhe do të vjen dita Kërë musliman Kërë me pagujtë cekat e kësaj Pa tjetër Kërë mus Edhe dua patjetër nëse bëmi musliman të himnë komplet në fenë Allahu subhanahu wa taala udkhulu fi silmi kafa a islam nuk është ajo që oflo zhvatëm namazin me fal nuk është islam vetëm xhuman me fal nuk është islam vetëm një kërmë shue nuk është islam vetëm disa rituale të islamit mi bër po islam është njeriu më të dhërzu Allahu subhanahu wa taala dhe më besosh she rasulullah jalla wa fauka kulli dhi almin alim mbi çdo diçën ka diçën mbi çdo diçën çdo herë ka diçën Andrej Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem vallazër në rastet shumë të ai pas ka mësues sahabët madje jo rastisht i u pas ka tregue sahabeve antum edra bi umuri dinikum yani madhdishën për punë të fesë vallazër O, o juna në kohën e sodit nat hasim në mendime të tilla ku shpesh herë përshem po them na kto kto senj që i ti fol ti super inteligjent e kto mëro anë na për, për hadithe nuk ka fol Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem për çështë dinimit për çështë dunjës Ka traguose për çështë të dunjase kjo. Andaj duhet patjetër të dita me ditat ose ende. Me i msua, sikurçi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk paska qenë prej pejgamberëve të Allahut i thot për shemb, "Mja vno dorën apo më ia dhon një ujë friim." Hasan ibn Thabitit bie siket uinëm sovë yahudisteve. Jo, ka shoh, personë që komsoj yahudisteve, por djovdit e kam msuar. Gjuhën e yahutëve, nga si është dash Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem një person i tillë. E ja ka bën një mbajtë të veçantë Hasan ibn Ali Thabit për mishah mushrik, ngasë natkoh o kan e shamja për mes poezive. Poeti arab kanë kalavdruaj po ai popull është ngrit. Poeti arab nëse ka shati kanë ai popull është rrzuar. I, I kanë dik sonetit sallallahu alaihi wasallam. Ne këtu më radh, pas ka pas sekretar të vetin Hudhaifun. Nuk e pas nuk e pas Ebu Bekrin. Ebu Bekrin ka pas Abu Bakrin. Abu Bakri ka qenë njëri më i fort, ama sekretit ka pas te Hudhaif ibn Yaman. Rahet sekretit janë që angriti një ja udhëth edhe rrzuaj ndikën. Që është ajo mëçi lloku që ka pasur Allahu subhane ve tere. Kjo është ajo mençuria që ka pasur Allahu subhane ve tere. Kjo këtë ajo dhe sheh çka kanë pasur muslimanët prej nëfsit, prej interesit. Wallahi interesin shumë i çrare rasteve është ai i cili lufton logjikën e mençurisë e muslimanëve. Ande marrësh Allahu Azer. Marrësh të vlazer, muslimanët mos më mos më joft politikën konë sodit. Mos më mos më mos më joft dresniet në konë sodit. Marrë është te muslimanët, mos më pas për partisë e njëse mençur, ndërsa në vazhdimsi te politikanët e Evropas dhe, dhe perëndimit. Mështrat e masonëve me paspëparsi. Nga sa ati ka drejxhja, po, çto traftë trashkolun gancota ato çikën ba. Edhe ngroda më e lartës e mështrit, ai punon me krije, ti punon me kopaç, sa të dush punon. Punon me hujum, sa të dush. Ato punojnë me ato me ato vetat. Edhe tash kjo është një luftë më të. A nëse na vjeni noti? Mo në mëhos njerëzi, unaj po në muslimanbe. Ço qolide. Na i fitojnë me islam ata. I fitojn ti me islam ata, kur ti mash se vetë të njëjtë. I fitojn ti me islam ata? Kur ti bashëve të njëjta, e vërtetësh moralt lufta ska musliman masha. Me po njëtën kohë nuk mjafton vetëm trinimia. Nuk mjafton vetëm trinimia. Andaj Mutanbi ka thënë: "Erra ju qabla shajaati shujaani". Mendja është para trinimit. Po kjo është e para, ndërsa trinimja është e dytë. Patjetër na musliman do të më më ucir rrugën e njerëzve të menhur. E tash na musliman, ai na të gatshëm me bëkët punë që është një mesë tjetër. Në këtë fjalë aulezë, nuk i flas njerëzve që janë jashamies, i flas juve ston për jasht, miren, janë më të kanë. Por jashtë katastrofosh, nëse mirë në shehin botën janë katastrof. Por çfarë, për çfarëto janë që këto gjendja e njerëzve, sikurçi i shohim gonë sodit. Andaj vlasar. Edhe më këta përfundojnë. Shpesh herë hosin njerëzit pse perëndimi pasot përparuar, pse paskën përparu, hec. A dini smon, e dini çka ka konse Bp? Në kohën e perëndorisë së zonë, kur njerëzit janë dalë në kohën e barbarosës. Haradin poshas. Janë në mesdhë. Kjo ka çin sebepi i zbulimit të Amerikës pa i kolomba të tjera. Kjo ka qenë sebebi, pse ato shkanden shumë me hëzme anije këto pari. E Zauria t'u ndëri medaljasht. Aqِ Edhe kjo është për parsi. Çdo herë kjo është për parsi. Edhe sot çaj çaj se ngan ndodh. Kur muslimani nuk e zbatojn fjalën e Allahut subhanahu wa taala. A wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli am min marratan aw marratayn. Allahu jazzalahu ka thon, a nuk ishatin usmunafika sprovon neher apo di her në vit. Me çka janë sprovu me luftë? Siku ti shohim se ata bëjnë lufta pa çrruit se nthojza në, në kohën e Sodit. Ku vinë i morën muslimanëve këti mia, to u sasma bëd. Edhe në kohën e Sodit të vëllazëve çka duhet patjetër. Ena musliman duhet patjetër sicili prej neve më xhet ku e ka rolin e vet. Dvojë nikaj çoreki, nëse je fshishazi banu fshish fshish fshishazi. Nëse je pastruj pastruj banu, edhe jep ja më të mirën njerit i cili lexon dash i loth i kpot dhe i, i, i, i sinchart, nchata, të luthejë. Medinën Allah subhanahu me wa taala, edhe pse kjo është vetëm fjalë që thuhet, për me bëq këtë gjë duhet shumë punë në ummetin e Islamit. Elusim Allahun xhallahu ata që Allah subhanahu wa taala ti bashkon muslimanët në njerëz të mençur. Elusim Allahun subhanahu wa taala që udhëhecë te këto ummete të syn të bën më të sinqertë dhe më të mençur. Elusim Allahun xhallahu ala, që Allah subhanahu wa taala të zgjojë të armikut Allahu ta pengon. Që Allahu xhallahu ta bën të kundër tëre. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Allah xhallahu të rrit moralin muslimanëve. قالوا <سؤال> سم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا تفضلوا مشتاق مسلمان قالوا سم الله سبحانه وتعالى الله تبارككم كذا جنات الفردوس الاعلى لا بيغامات ماشي